V ulicí když kráčíš v nebesích Přehlížíš lidi kolem, přehlížíš dívčí smích S opálenou tváří nový číny zůžený Ty jsi takovej byl vždycky, ty se vůbec nezměnil Měl jsi jen holky, hezký druhý jsi jen o nich snil. Tobě stačil jeden večer, pak se zrychle rychle vypařil. Neměl z žádný přání, měl si všechno, co jsi chtěl. Prachy státovího konta, kde kdo tě záviděl. Přestože tě všude cháli, nejsi žádný ideál. Nášen jen šarm, ten, co ti jednou život dal. Stat stačí, tě dlouho, snad jen chvíli, co já vím. vím. Jen se ptám, co jsi proto udělal. Jednou přijdou chvíle těžký, ty je se nečekáš, Vím, že nejsi zvyklý dváce, není, proč ty všechno máš. Zjistíš, že v těch chvílích těžkých šarm a prachy jsou jen klam, který dělal život s naším, však to poznáš jednou sám. Přestože tě všude chválej, nejsi žádný ideál, máš jen šarm, ten, co ti jednou život dal. Stat vystačí ti dlouho, snad jen chvíli, co já vím, jen se ptám, co jsi proto udělal. Přestože že tě všude chválej, nejsi žádný ideál. Máš jen šarm, ten, co ti jednou život dal. Snad vystačí ti dlouho, snad jen chvíli, co já vím. Jen se ptám, co jsi proto udělal.